En, en, en Vad händer nu? Är du kvar? Hallå? Ja, hör du mig? Ja, vad hände? Ja, någonting konstigt händer här, men just nu så kommer det igång igen här, det är någonting konstigt, men äh, hör du mig? Ja, det hörs ut i eten eller? Ja, då, det går ut.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 Dessutom säger man ingen arbetar, riktig arbetarklass om man som till exempel sköstet bor på ett sånt ställe. Utan man bor ju antingen om man verkligen är ett arbetarklassparti som man utgör sig för att vara, som står på arbetarnas sida, så borde man faktiskt bo i de områdena där det är mest misär, till exempel i förorterna. Och det gör man ju inte så att man är ju inte Väldigt falsk på den punkten Man det var... är ju ingen riktig arbetare då tycker jag För några dagar sedan var det väl ett upplopp igen Ska vi se det var ju... För någon veckor sedan så brände de ju upp bilar Och polisbevakningen i breddäng Tror jag det var eller var det inte det Och nu sist så var det ju upploppet i, i Fittja va? Har du, har du sett det? Ja Har sett det? Uh, Fitt, jag har missat. Vad var det som hände där då? Ja, det var upplopp och, och, och ungdomsgäng och det var bränder och skadegörelse och, och, och polispatruller och grejer. Och dessförinnan, för några veckor sedan, så var det flera 20-tal bilar som brann i eh, rågsved tror jag det var. Och man fick ha eh, förstärkt polisbevakning hela natten där med polispatruller. Vad kostar det? Vad kostar inte det här alltså? Vad kostar det? Ja. Varför bränner man upp bilar för? Va, vad, är, vad är poängen med att bränna upp bilar egentligen?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 jag kommer inte ihåg vad gammal han var riktigt Men han sa ju att han hade inte ålder inte för vuxen att, äh, Men vet man väl vad det, är, vad det är som händer Om man gör någon dumheter När man är i den här åldern så att man, blir man får prata med en gammal soskärning Och så händer ingenting sen Man får inget straff eller någonting tyvärr Och jag tror det är det som gör att de här personerna Som är upp i Iran De gör det här för att de vet att de kommer undan med straff nej, nej. De är alltså inte så dumma i huvudet Som folk tro de här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 Och ja, det är det, det, det naturligt Hennix berättade ju en, Hennix berättade också Att han hade haft en släkting i Malmö som mitt på dagen Blev överfallen, misshandlad och rånad Och sen eh, föll så allvarligt att han senare Avled alltså på grund av sina skador I, i, i fallet Ja tal på Henrix, Jag så såg jag en intressant grej eh, På Iallarånens hemsida eh, för tidigare idag Men jag såg också Det stod samma artikel på något ställe på Facebook Att, att Nils-Erik har beslutat att eh, Han tänker inte rösta något mer och val så, nej, nej och inte jag heller men, tror jag nej, Det fanns orsaker till att, att han inte kommer att rösta Jag läste hela artikeln, och var ganska intressant faktiskt ja, Det här politikerföraktet alltså är ganska starkt i Sverige Och det är många, många som inte väljer att inte rösta De röstar helt ja. enkelt De kan rösta, men de gör inte det De vägrar rösta alltså ja, det är En del, en del anser säkert att, det, att man, man En del protesterar säkert emot det här På grund av att, att man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 Uh, så alltså, nej man gjorde inte det man, man, förlorade, man förlorade en massa saker och ting på det Och Ex Expo hade också pekat ut Felaktigt också en Sverigedemokrat Som var helt oskyldig till anklagelsen för att Sprida sp sp uh, något hat på, på internet Och det var, de hade tagit fel på person va då hade de påstått Att SD var oskyldig eller vad så? det Nej men Expo hade tagit fram och utpekat En Sverigedemokrat ja. för att ha spridit Rasistiska kommentarer och det visade sig att det var fel person Och de var nog tvungna ja, att be om, om de, ursäkt de, de tog bort artikeln va men de var inte om ursäkt då.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 I allra högsta grad. Uh, de står för etnisk nationalism helt säkert, medan socialdemokraterna står för kulturnationalism. Tar... De andra partierna är ju nationalistiska. Om vi, om, om vi tar folkgemenskapen till exempel, så var det någonting som socialdemokraterna drev väldigt kraftigt både på 20- och 30-talet i Sverige. Det, då, talar, då talar man till exempel om folkgemenskapen i socialdemokraterna alltså. Mm. Och tidningen kommer. Folkemenskapen finns, finns inte i socialdemokraterna längre överhuvudtaget.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 Och vi hade ju bondeförbundet också som varnade för invandring utav, utav sämre folktyper. Alltså. Men det var ju den tidens tankegångar i Sverige. Så, så var tankegångarna på 20- och 30-talet i Sverige rent allmänt. Det, det var så. Det var den tiden. Jo, ja, men det är ju många som känner till det här. Liksom, att, men det är klart att socialdemokraterna inte vill kännas vidare där idag. Och det, är, det finns ju inget parti i den svenska riksdagen som inte har ett nazistiskt förflutet, Även vänsterpartiet har det. Ja, men de som värmar mest för mångkulturen, var, var bor dessa människor? De bor inte i de här förorterna. De bor inte där. Nej, men det är ju det jag sa förut. Som till exempel Vänsterpartiet Jolands Sjöstedt, han bor ju inte i en sån ort som man vill försvara. Han bor ju bor där egentligen, tycker man.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 Alltså, jag är förvånad över att nu liberalpartiet gjorde ett så dåligt valresultat som de gjorde. Men jag är inte förvånad över att de blev Sveriges fjärde största parti. Det är jag inte. Hade du, äh, jag, hade... jag såg ju inte eller att det satt när Åsa som pratade till sina medlemmar på, på valnatten där. Och sa det och det även hennes tal och inte Gustav Fridlings tal var ingen, var ingen riktig inlevelse i. Jag tyckte inte, inte att de hade någon karisma i sina tal. Någon du talade om. Då var det mer karisma i.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 när det gäller revolutionella fronter och AFA Fast man är delat inom socialdemokraterna på grund av en helt annan orsak där. Du hade ju rätt, du hade rätt i att SD kritiserar ju bara islam Och de kritiserar ju aldrig sionismen, Och de kritiserar aldrig Israel Nej, alla gör de ju inte Och det, det, det, det är det en grej som ligger i SD fatet i alla högsta grad Det finns ju eh, det finns ju, Socialdemokraterna är nog lite splittat i den här frågan med Israel också tror jag. Det märker man ju inte minst till exempel när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 till sig min sak på grund av det. Eh, Annars senast så stod han för att han sa det, och det är hedrott honom på den punkten i alla fall. Men han borde inte ha sagt det. Annars senast så visste han nog vilken hatstorm man skulle sätta igång. Olof Palme. Och det kan ha varit ett sätt att vä väcka debatt det också. O Olof Palme var ju känd för att han, han stödde PLO. Men jag tänkte på en annan sak också. Eh, Anna Lindvette, hon blev ju faktiskt för Hon blev faktiskt mördad av en invandrare.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 Hoppsan! Eh, får jag inte avbryta saker? Vi var inne på vissa politiker här alldeles nyss. Här. När det jag pratade om, vet du, om du känner till det här, var vad Annie Löf sa till, till Löfven under det här mötet. Eh, hon, nu var det visserligen så att, att den här artikeln publiceras den 15 september. Jag skulle vilja ha en artikel som publiceras igår. Men... Eh, Enligt Löft den 15 december så sa hon så här: Lycka till du! Hon fick, hon fick, nobben, direkt, alltså, han fick nobben direkt Utav Anne Löf här. han var 17 år, var det hon sa på mötet igår egentligen tror jag. Har du någon aning om det? Nej. Det var väldigt, väldigt intressant att veta det. För hon, hon sa ju någonting liknande till honom igår också. Fast jag, såg en bild. jag såg en bild på Anne Löv och så stod texten så här: Han har verkligen skickat sms inte stod det, om Omo hade Anne Löv uttalat sig. Löfven har inte har inte varken SMS. Med... Nej, han har inte tagit kontakt med Anne Löv. Det är ju väldigt väldigt konstigt för att han, han tog ju kontakt med samtliga riksdagspartiledare eller ja, alla alla borgerliga partier i, igår.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 på grund av att det är alldeles för många saker och ting som skiljer partierna åt Och det är för mycket inbördesredigheter mellan olika partier Eller att sagt och, Det för olika Det är för mycket splittning inom alla partierna så, Såg du någon? Även om till viss delen av det lite splittring. Så de här eh, livesändningarna som Expressen och Aftonbladet hade med det var ju de pratade i mun på varandra alltså. så Såhär hetsigt så, helt, helt det Ja Men nu ska vi se Nu har jag en artikel framför mig här ja Uh, det är det som jag pratade om förut här. Uh, Annelöve sa så här tiden. I, i, vi ska se om det verkligen är en artikel som igår här så jag är inte ut och cykla. Ja, 19 september. Det är 12.04. En artikel publicerad på tyvärr svenska dagbladet Men hon sa tiden så här. Till det äldre här mötet. Löfven mötte alliansledarna en och en. Först ut på centerpartiet. Och hon har sagt så här då, tydligen Trycket på Centerpartiet att gå Stefan Löfven möt, till ett mötes för att få till en stabil regering är obefogat Säger hon då Tog 2010 var det samma Säger då efter sitt möte med Löfven Och hon säger också Hon sa också så här tydligen Det är nej till att sitta i regeringen med S Ja till Alliansens budgetemotion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 Och det är Miljöpartiet Så det är i jag... högsta grad en minoritets, ja. minoritetsregering Som står för, för Då får jag säga att Gjallarhornet äh, lämnar strax Stockholms närradio Och gjallarhornet.webnode.se äh, Är snart 9000 besökare Och ni kan gå in på sverigekanalen.tk Och gjallarhornet.tk Och lyssna på sverigekanalens webbrad Dygnet runt också Och läsa artiklar och liknande Vi har ju många besökare faktiskt Från USA kan jag se på flaggorna där det är kul med besökare även från andra länder som eh, po Polen och England och Tjeckoslovakien och så vidare va? Mm. Sen har vi en annan artikel där också som säger att hur Lufvén än så kommer SD att gynnas. Stefan Lufvén fast i en rävsak sitter faktiskt artikeln här. Ehm, artikeln är, finns på Svenska Dagbladet och är skriven av en person som heter... Ja... Ah. Det var som sjutton Anna Luna nu, Så har vi blivit inbjuden till Jalda Hållet ett flertal tillfällen Man har tackat nej varenda gång, Eller hon, var, hon ens har ens hört av sig Och sagt nej Ja Jag har ju kontakt på Twitter ja Ja Har du hört av Och sagt att du vill vara med Vid något tillfälle Nej det är ju inte klokt det här Alltså Det skulle nästan 800 000 svenska Vara rasister Även många invandrare Som har rösat på Sverigedemokrater Det går, det går inte Jag får inte ihop det Nej Orsaken till att du inte får ihop det Är helt enkelt Att det inte går ihop Det går inte ihop nej Nej. att Så, det, är bara, det är bara svenskar Som kan vara, in, kan vara rasister Och det är ju många invandrare som hatar andra invandrargrupper Också Ja den värsta rasismen finns ju Mellan olika invandragrupper ja. Det bästa exemplet på det Det är en av de bästa exempel på det Det har vi när regia muslimer kontra sunnimuslimer. Jag menar, det att sätta sunnimuslimer och sea muslimer På samma flyktingförlängning Det är som att sätta en tjur en i samma bur. Och slutar med mord eller mordförsörjning ja, Jag har för att araber Araber hatar somalier har jag för att det brukar bli bråk På de här förläggningarna så har jag läst ja, Iraker hatar kurder Okej, okay, ja det, det är möjligt. Exempel. Inte alla ja, Nej men de flesta gör det i alla fall ja, Sen ja. har vi kurder som hatar Iran i ja. Så att det är en väldigt väldigt det Ja men det heter ju etniska, etniska konflikter heter det, Men i Sverige heter det rasism mm. Men alltså det är, det, är, det är mer rasism Mellan olika invandrargrupper än vad det är Mellan svenskar och vissa invandrargrupper Så att det, det, det, det, det är väl det, det det, det det det inte Den politiska korrektheten låtsas om riktigt Det roliga Jag är ju som sig det roliga är ju att Alla, alla etniska konflikter mm. de, de, de, Alla etniska konflikter i världen De upphör, vet du, när de kommer till Sverige Då blir alla vänner, eller? Alla blir vänner i Sverige. Är stämmer det? Ja, det, det heter så utåt. Nu ja, ja. naturligtvis en helt annan. Då, men jag vet hur vi har. Vi kan skriva den här Veronika Palm vet du, Socialdemokraterna. Och så skriver jag så här: dina vänner kastar sten i förorten mina vänner kastar inte sten. Och så skriver jag så här: Var bor du någonstans till Veronika Palm. Hon bor i. i uh, ja, hon bor inte i förorten du. Hon bor inte i förorten. Nej. Ja. det är ju lite konstigt här, men alltså mots så. motsättningar mellan olika invandrargrupper i Sverige. De har ju till, det finns ju för, det förekom att invandrare mördar varandra på grund av att motsättningar från hemlandet va. De här, det har ju varit ett exempel på 80-talet redan var det demonstrationer vet Demonstrationer på Säges torg för och emot, emot alla toler kommer Och så börjar man slåss med knivar och allting, fullt upplopp. Alltså motsä ja. motsättningarna från deras hemländer fortsätter i Sverige. De tar med sig de tar med sig sina konflikter till vårt land Inte alla Men det har förekommit ja. Motsättningarna från hemländerna Tar de med sig till Sverige va Inte alla Men ja, det har, ja, det, ja, har de, de gör det. det har de, definitivt förekommit alltså Demonstrationer för och emot Alla talar kommer i Och så kom de här motståndarna va till exempel. Och det har varit demonstrationer utanför iranska ambassaden Och liknande va en annan sak också. Om man tycker att islam är så väldigt bra. Varför har man inte stannat kvar i de här islamska länderna? Varför har man då kommit till Sverige för att införa islamska regler i ett kristet land? Varför har man inte stannat kvar i de här islamska länderna för? Om det är så väldigt bra. Någonting är ju upp uppenbarligen fel. Ja, jag är jag öksta gråd säger du då. Så att eh, du, jag tror ja. jag måste utgå nu för kvällen här. Ja, det var ju län eh, län länge sedan. Ja, ja nej, det var lite synd där, men jag har lite annorlunda Men ja. jag får se om jag är med nästa lördag Jag kanske är upptagen då Ja, vi får men se Men är jag inte med på är jag med på lördag så, uh, Kommer jag att vara med på lördag så kommer jag och är jag inte med så kan det inte så Jallerhornet.webnode.se Snart 9000 besökare faktiskt mm. Så att uh, ja. ja, vi hörs, hej Det gör vi, hej, hej Avsluta, hej uh, Ja. ja, vi fick då tekniskt strul här förut med någonting konstigt också. Det blev lite avbrott någonstans här faktiskt. Så att vi har lämnat Stockholms närradio. Och jag ska koppla bort den servern där också. Femman ska jag koppla bort. Äh, Karpstripan har lämnat oss där. Och vi har den 20 september 2014 och uh, jag kunde ju inte se heller att, uh, att uh, vad heter det, att uh, Radio Länsman hade gjort något program på, uh, vad heter det här nu, exponeringen heter det väl, va? Uh, jag ska se, vänta lite grann. Ja, så där fick jag kontakt med servern på B-datorn här. Och vi har ju lämnat Stockholms radio där... Vi är tvungen att ominstallera Winup också sen på B-datorn för jag får inte fram det här stora fönstret, det vill säga pyttelitet. Men Radio Länsman ska ju egentligen göra ett program också på varje lördag här på exponeringen. Fast han ska ju då göra en egen hemsida igen. Men nu kunde jag inte hitta... Jag kunde inte se helt enkelt Radio Länsband på exponerat på lördagsprogrammet med ett nytt program där. Ja, det var ju mycket det där. Jag har ju synkroniserat också Chrome här i. Man måste nämligen vara inloggad i samma konto. För att det ska kunna fungera, Kommer jag ju på. Här fungerar inte synkroniseringen i Chrome. Man måste ha inloggat på samma gmail-adress på varje enskild dator. Vi ska se om vi kan hitta ett program från Radio Lens. Man ska göra ett lördagsprogram. Där försvann Karpstripan från Värmland. Program gick väl inte riktigt vad han hade röstat på riktigt. Hade han röstat på svenska eller var det var på SD. Ja, det var länge sedan sist. Vi fick något slags avbrott också. Där har vi ett nytt program. Ja. Så ja. Vi ska ta och lägga upp på hemsidorna och eh, även lägga ut klockan 20. Eh, där har det kommit ett nytt program. Och Roger Länsman kommer att komma på en egen hemsida sen också. Med en länk från exponerat.net.in får ju borta. Där har vi ett nytt program, ja. Roger Salström medverkar och det kommer att köras klockan 20.00. Vi har ju också eurofolk eller eurofolk.radio eller eurofolkradio.com som ni kan lyssna på. Om ni går in på www.jallarehornet.com www.webnode.se snedstreckt nyheter det finns en spelare som spelar där 43 minuter långt är det bara nu ska vi se var har vi nedladdningslänken till det här programmet för det hittar jag inte Program till. Lyssna och kommentera här. Ja, det är en ny hemsida. Vatt? Ja, ja. Roddy Länsman har fixat en ny hemsida igen. De hade en egen hemsida från början. Och det är då rlm.nu som är en helt ny hemsida. Den nya hemsidan för Roddy Länsman. De har ju varit på exponeringen ett tag och från exponeringen kommer det finnas en länk också men från och med nu så har Rode länsman en helt återigen en helt egen hemsida som är rlm.nu. Och här har vi den nya hemsidan alltså för Rode länsman rlm.nu. Och vi ska ta och ladda ner den ljudfilen också här. Ja, som sagt, var riksdagsvalet är ju färdigt i Sverige men eh, tiden så är inte riktigt färdigt med landsting, landstingsvalet i Sverige ännu riktigt och även är inte helt och hållet heller kommunalvalet färdigräknat till 100% i exakt alla valkretsar i Sverige. Det har tiden tagit ganska lång tid. Vi får ju se här till exempel om Bålänge-partiet har fått något band till kommun. Det kommun. Alltså mindre än 600 röster för Marie Edenhager. Och det såg inte så bra ut faktiskt måste jag ju säga. Det är sant om hon kommer in i Bålänge kommun. Möjliga med ett mandat men det var mindre än 600 röster för Marie Edenhager för Bålänge-partiet som vill inte ens har en egen hemsida längre eller he heller, de har väl bara på Facebook va så att det är tveksamt om Bålänge kom Partiet kommer in i Bålänge men ska man gå igenom hela alltihop så måste man gå igenom alla kommuner i hela Sverige och börja i bokstadsordning va och det kommer ju ta sin tid att gå igenom och kommentera varenda kommun här vi har kopplat bort också Skype här e ska vi se här. Lite problem med hårddisken också på B-datorn. Ibland så tappas den bort och ibland så kommer den tillbaka så att säga. Nej just det, Radiolens, man ska ligga en egen mapp här. Jag måste försöka göra allt på, på en gång här. För att kunna klara de här schemalagda programmen så måste man ha mappar för varje program. Alltså, annars så ligger ljudfilerna i andra en röra i, i de här mapparna va? Det går inte att hitta dem helt enkelt va? jag hade ju också laptopen igång här. Men den har för liten hårddisk. Så jag fick ju rensa hårdisken från alla sippade filer. För det var ju bara 3 gigabyte kvar på hårdisken på, på laptopen. Va? Och nu ligger det på 40. Så jag måste försöka köpa en, en extern hårddisk här eller ett USB-minne. Och försöka spela upp ljudfiler mer direkt från uh, internetadresser och uh, istället för att ha dem nedladdade på, på laptopen. Och eventuellt så måste jag köpa en hårddisk för, för B-datorn också här om det tappar bort hela tiden. Vi får lite utrymme på hårddiskarna. Det är minst 30 program som vi har här som är schemalagda. Vissa program hörs, hörs varannan vecka. Och det är lite justeringar och grejer. Radio Länsman har alltså åter en egen hemsida- men från exponeringen.net så finns en länk också i fortsättningen till hans program. De hade ju en egen hemsida från början. Uh, rlm.nu är den nya hemsidan för Radio Länsman. Det är bara 43 minuter långt program där Roger Salström också medverkar. Så att när... Alla rösterna är klara för, för landstingsvalet i Sverige och för kommunalvalet också, så får vi titta lite närmare på olika kommuner och se om det finns kanske små partier som har kommit in, lokala partier. Just nu så var det inte riktigt färdigt ens i Hedemora kommun, det var lite preliminära uppgifter här. Och jag är tveksam till om Marie Edenhager har lyckats i Borlänge kommun med, med Borlänge partiet. För det var alltså under 600 röster. Det var mindre än 600 röster. Och det är väl tveksamt om det blir möjligtvis ett mandat. Men mer kan det ju aldrig bli. Och inga kommentarer har det blivit heller här på exponeringen. Men Men... Min Länsband finns på en egen hemsida i fortsättningen här. RLM.nu hittar vi den. Och Bert Karlsson klämmer in 800 flyktingar i 98 rum. Där får de stapla sängarna från golv till tak och så får de sova i skift. Så... Det var ju bra också att Lens, eller vad karpstripan inte lyssnar så mycket på Sveriges Radio längre. För det är hemskt vilka lögner det är där. Och vilket svensk hat man sprider. Helle Klein också som beskyller Sverigedemokraterna för att vara ett fascistparti. Vilket totalt svammel. Och hon svarar ju inte heller på, på Facebook där. Här har vi Radio Länsmans hemsida, ja www.jallrahornet.webnode.se uh, har vi snart 9000 besökare och sedan en tid tillbaka så finns det också flaggor som man kan se där till exempel från USA och Polen och Tjeckien och England och Danmark och grejer. Uh, ska vi köra live totalt fram till 1930? Uh, ska vi se, vi fick något konstighet också här förut ett avbrott någonstans Det var som hände riktigt. Tappa i kontakten här. Eventuellt så var det att vi tappar kontakten på, på Facebook också. Det kan faktiskt inträffa. Men vad sägs som att... Uh, ja, kör jag musik så, så gäller inte den här... Den här... Uh, ni ser att det står Radio Lördag live klockan 16.30. Då försvinner den. Men vi kan ju köra lite musik här. En stund framåt. Och, uh, ni får även till oss också och tycka till på sverigekanalen snabela sverige.nu sverigekanalen snabela sverige.nu och på gallerhornet.webnode.se eller mini.nu snedstreck gh finns också möjlighet att kontakta oss och chatta och även kontaktformulär och artiklar och ni kan lyssna på alla fyra kanaler ni kan lyssna på andra stationer också med inbäddade spelare, fler kommer och ni kan se högst upp också information, lyssna med egen mediaspelare, direktadresser till servrar och grejer. Och nu ska vi väl inte häckla Fredrik Reinfeldt så mycket i fortsättningen här, för han har ju faktiskt lämnat oss också. Vi tar väl en häftig låt här. Ska vi se... Volymkontrollen. So much before us. Join in the chorus. The man won't win it at all In we salute you And the glory of Screwdriver Screwdriver Stopp brumma roa nog där och lek och lulla judarna gorva röd och rulla all vad ro din fitta och fan Television Där säger en tv Hallå Godnatt Till vår fria nation Hur i en otäck Fata Morgana Ser jag Sveriges Fana Symbolen För vårt ideal Sanningen, friheten, tro och morang För jag tror fan de sitter och valsar I KU, och debatt Mens vi står med tvättade halsar Och inte begriper ett skvatt Sen går de ut på grå geto skrapt och då så Fel. Då det verkar som våra lagar Bara gäller en del. Fast kanske bäst man lade the end. The taxes we will never fight But well, listen, call me And listen well You're gonna end up in your own head. Red flags are burning White flags are pearl Red flags are burning All across the world We'll be Spruk och stålverk och tung industri Lagt grunden för välfärd och demokrati Men sjukvård och omsorg det kostar allt mer Och jobben försvinner när fabriker läggs ner. Hur klarar vi krisen? Hur trollas den bort? Vi satsar att krutet får vapen export. För när vi sänder ut en handelsdelegation Att främja exporten för vår svenska nation Så går det så trögt, det är inte hett med surström i knäcke, bröd, och axett Men när vi offererar en strategisk produkt Som kan hjälpa dem att hålla folket i tukt Blir det intressant, ja man får ett break Man blir populär hos diktator och shake Så handlar med vapen precis som med stål Låter med en lämning helgare utav vårt vi har ha jobben kvar Fram med och krut Om någon köper svenskt Skjuter vi en salut Med mitt tankesätt Går försäljning Inget lätt Nu är mått att kunden Alltid är rätt Om man säljer vapen Till en stat i krig Har man tagit ett steg På en lukratistik Ska man vara neutral Har man inte men är man måste och sälja och även till statens rival Om man har bulban kan man kränga ett plan Till någon som kan misstänkas av taliban men vapenexporten den sker med kontroll Vi har ju en myndighet som strängt håller koll Och tillstånd får man inte från ISB Om vapnen är avsedda att krigas med På den som vill beställa sig en Bamse-missil ställs det hårda krav det ska bli någon tid Att tänka på bamse roll varje kväll för den som är stark måste också vara snäll. Rösta fritt Som förbland skuldrar och vågar Men icke vägas i köpens mitt I plänningen påstår på vågar Här, när våra kuster förbrändes, i herrarna ensam grep på sitt svärd, när vanande den morgons i herrarna ensam seade ner, Men också herrarna slängar Det samnet längtade hos varje spanier, att medborgarna räckte den pengar. Som vi har gjort På tempeln och, tempel och dantra hälva När kasta stenar på eget fot, Och tala om oss själva I grund av att blöda för egen Att hjärtat och vilja vill jag har ett gränt folk Och vi är det